Я помахала вороні рукою і пішла на трасу. До мого будинку було дві зупинки. До міста в протилежний бік дев'ять. У хаті, певно, розривалась забуту мною мобілка. І ще раз озирнулась, поглянула на плащ. Здаля дивитись на нього було б моторошно. Певно, хтось злякається. Що далі? Порахувала гроші в гаманці. Там було 400 гривень. Вийшла на трасу і піднесла руку. Я не дуже люблю їздити в авто, Лише у крайньому разі, з Вадимом. Стояти на дорозі з піднесеною рукою – то не для мене. Таксі відразу зупинилось. «В місто», – сказала я, сідаючи на заднє сидіння. «Куди саме?» – запитав водій. «В місто», – повторила я. Він більше не перепитував, а швидко рушив із місця. Я дивилася за вікно і думала, що далі? Що далі? Так бувало безліч разів. Я їхала на роботу заздалегідь години на дві раніше, ніж починалася моя зміна, і просто ходила туди-сюди по вулицях. Часом сідала в будинку кави і вдавала, що на когось чекаю. Поглядала на годинник, крутила головою і відчувала себе самотньою. Дуже-дуже самотньою. Хоча для цього не було жодної підстави. Не могла зрозуміти, звідки в мене береться це відчуття. Думала, чого ти хочеш, чого тобі не вистачає. Від цих запитань я завжди гублюся. Не знаю, як на них відповідати. Коли Вадим сварить мене, він завжди так питає. І я нічого не можу сказати у відповідь. А про що говорити? Про те, що ти хочеш саме в мить, чи взагалі? Певно, від цього запитання гублюсь не лише я. Спробуйте на нього відповісти і заплутаєтесь. Певно, заплутаєтесь. Легше перерахувати те, чого не хочеш. Нині я не хотіла повертатись додому і лягати в ліжко. Адже тепер мені доведеться досить тривалий час провести в ньому. А взагалі я не хотіла помирати. Десять годин, двадцять п'ять хвилин. Не хотіла помирати. Ми їхали через міст. Очам було боляче дивитись на природу. Така вона була красива, нереально красива. Потім, уже ближче до центру, перед очима, майнув напис на магазині «Оптика». Трохи нижча діагностика, лінзи, оправа, і я попросила водія зупинитися. Я вже казала, що мріяла про лінзи, аби лише не носити на носі цю коричневу оправу. Точно, не знаю, чи буде це неабияким чинком, але принаймні я зроблю те, про що мріяла кілька років. Маю право. Я увійшла до магазину. Він щойно відчинився. За прилавком сиділа мила жіночка в халаті на крахмаленому очіпку та що списала в зошиті. «Я вас слухаю», – привітно кивнула вона. «Я пояснила, що хотіла б зняти окуляри і поставити собі лінзи». «Проходьте до кабінету», – сказала жіночка. Потім вона тицяла паличкою в літери, потім сказала, що, звісно, лінзи – не проблема, і вона готова поставити їх хоч зараз. «Якого кольору ви хотіли б, прозорі чи з відтінком?» Я обрала прозорі, і вона допомогла мені вставити їх в очі. Я підійшла до дзеркала. Бачите, який ефект, прокоментувала жінка, красуня. Я згадала, як ми з Іркою товклись перед люстром, це та подруга однокласниця, про яку я розповідала, і шарлено ненавиділи себе і здивувалась тому, як сьогодні все змінилось. Я дивилась на себе майже з ніжністю. Мене більше не дратував мій зріст, через який мене завжди ставили на фізкультурі першою. Довге неслухняне волосся пшеничного кольору, світлі, я завжди казала, поросячі очі, що тепер дивились на світ не крізь зменшувальне скло. Я була в джинсах і светрі, але якби змінити все це на яку-небудь красиву сукню, то я заплатила 180 гривень і вийшла з магазину. Десять годин сорок хвилин. Вийшла з магазину і відчула дивну річ. Важко пояснити, що саме відбулось. Оскільки я людина досить приземлена і люблю пореготати, то я б зробила таке порівняння надувний матрац. Ось він, матрац, лежить згорнутий, нікому не потрібний, притрушений пилом читальком, мов цупка клейончаста ганчірка, зі зібраними заломленими краями невизначеного кольору. І от його починають надувати чи накачувати повітрям. І він розгортається, поволі набуває форми, стає пружним, стає справжнім маленьким човном, готовим плести по морях океанах. Ось приблизно таке сталося зі мною. Аж груди розпирали так, що стало важко дихати. Певно, я могла б злетіти в повітря і стати першим летючим матрацом в океані хмар. Хоча на небі не було жодної хмарини. А все через найменше виконане бажання. І трохи через те, що на дні моєї склянки, якою була моя душа, Лишилось зовсім мало живильної вологи, і кожен ковток здавався неймовірно смачним. Що далі? Навпроти магазину стояв костюл. Я була там давно, на якомусь концерті. А потім довгі роки мріяла потрапити туди, але ніяк не вдавалося. Бо Вадим не дуже любив слухати класичну музику, а самій ходити туди не дуже зручно. Цікаво, що там тепер? Двері відчинено. Я наважилась зазирнути досередини, адже почула, що звідти лунає музика. Мабуть, репетиція. Дивно, але на вході мене ніхто не затримав. Я швидко увійшла в тембрів і сіла в останньому ряду. В костюлі дійсно йшла репетиція. Грали Баха. Це була фуга... Всі люди мають померти. Дуже вчасно. Я відразу пізнала її. Вона не схожа на інші. Найкоротша, надто монотонна і тиха. В ній, мов, у нерухомому морі плаває лише одна нота, знакаючи і знову піднімаючись на гребінь. Я уявила, як у потоці монотонної мелодії плаває паперовий човник із маленькою запаленою свічкою. Ця свічка зникає і знову виринає. Але човник не бореться з потоком, він бореться лише з собою, намагаючись тримати свічку рівненько до самого кінця мелодії. Господи, подумала я, слухаючи все це, коли стану перед тобою, я не проситиму прощення. Хто я така, аби щось говорити в цю мить? Але, Господи, музика, музика підносила мене до склепіння під самісінькі його очі. Покажи мені сьогодні ті квіти, які я бачила в дитинстві. Дай мені краплю меду на язик. Витримай сльози. зроби так, аби я не відчула болю. Ти завжди давав мені терпіння і поміркованість. Скинь їх із мене хоча б на хвилину, аби я побачила світ таким, яким він є. Тільки зроби це просто зараз, сьогодні, а чи потім я нічого не посмію просити, як пінгвіни, риби та інфузорії? Я так і не дізналася, що доплив човник. Меледію вірвав стукіт дерев'яної палички по попітру і голос. З третьої ноти ще раз. Я не стала слухати ще раз, а підвелась і вийшла. Але через те, що почула музику в костюлі, а скорше через те, що змогла промовити цю імпровізовану молитву під час музики, Мені стало так легко, ніби я дійсно злетіла до Небесного моря. І це море було безмежним. У ньому було безліч потаємних життів. Це я знала давно. Я дуже люблю дивитися на небо. Особливо тоді, коли мені сумно, чи тістають якісь проблеми, чи я на когось чекаю, чи просто стою на тролейбусній зупинці і мені нудно. На такі випадки в мене є найкращі ліки – просто поглянути вгору. І все, що робиться цими під ногами, стає дрібним і несуттєвим. Небо, мов велетенське дзеркало, відбиває все, що відбивається внизу, гіперболізуючи дрібниці до високої невпізнаності. А я, поглядаючи вверх, починаю грати в іншу гру. Шукаю серед натовпу прототипи тих, кого бачу вгорі. Наприклад, бачу вершницю на білому коні та спостерігаю, що з нею станеться далі, за хвилину. А ще цікавіше – хвилин за шість. Ось вона скаче, розтинаючи своїм списом менші хмари, ніби збиває голови кульбабкам або женеться за стадом буйволів, така стрімка, смілива, безстрашна. А ось вона стоїть біля мене, в мохеровому береті, та, мов, спис, із яким там угорі полює на буйволів чи кульбабки, тримає в руці парасольку. Вершниця зі списом угорі тим часом витягується – Кінь втрачає обриси. У вершниці видовжується шия. І це вже не вершниця, а гуска. Ніс гуски в'їжджає в мужній профіль якогось римського легіонера і псує йому підборіддя. І це вже не легіонер, а риба. Риба летить, мов скажена, і утворює небесну аварію. От ж зіштовхуються слон, заяц та киргизька юрта. Вони змішуються із невизначеної маси подекуди, Випірнають руки-ноги, хобот, корона, трезуб та електродриль. Усе залежить від швидкості вітру. Буває, що відбиток висить у повітрі досить довго, а буває, що там, на горі, йде своя шалена бійка за місце в тролейбусі. Тоді хмари нагадують звичайну кашу, що крутиться на одному місці.